Закапцаніла. Добра вам хочу, підійдіть но сюди. Скажу вам за Юстину, в якої ви ото стали на нічліг. А що жінка якось то то Павло Музика сам ступив поміж вишень. Бійтесь Юстини, тікайте від неї, бо то страшна.